Просвердлий гайдамака дірку в дубові І заб'є туди таляри або дукати. Пастухи в Осенщині підпалили дуба І потекли срібні сережки. Василь Гордійович захоплювався все дужче і дужче. Його обличчя палало, очі горіли жазким вогнем. Якби не ноги, я знайшов би. Он там таки був відкопав горщика. Самі п'ятаки царські. Три срібляники. «І де вони?» – вклюнувся в його щільну гарячу мову Олег. «Зі зрібних поробив блешні, а ті викинув, на який вони біс. Кажу ж, тут Дене Штирний дзвонить. Не віриш? Подивися». Чорний раптом обіперся грудьми на одну милицю, а з другої правно в мах скрутив гумового ковпачка. Милиця була, наче багнет. Штирнув в одному місці, в другому, в третьому. «О, є!» «Ні, це цегла. І це цегла. Це ось...» Чорт не взяв лопату. Обличчя йому заливав піт, руки тремтіли. «Біжи, принеси весло. Копай тут м'яко». Олег ухоркався, доки вигріб ямку на півліття. Чорний упав навколішки, вигріб з ями якісь черепки. «Чу, кахлі, стара. Я візьму». Олег зібрав черепки на купу. «Однесуй музей, нехай подивляться». Він справді потім одні з кахлю в музей, там її поцінували вельми, склеїли і виставили серед експонатів XVII століття. Чорний сів, він важко дихав, груди йому ходили ходором на скроні, здригала синя жилка. Зірвав листок щавлю, пожував, виплюнув. «Розорили, мать їх. таке багатство було!» Перевели на гівно. А бібліотека? А архіви? У 30, якому ж це не пам'ятаю, першому чи другому, прийшов наказ спалити бібліотеку і архів. Наїхала міліція. Три дні два колгоспи возили воловими возами по цій з греблі, його там скидали в кострище. Куди? Тому Гітлеру. Вогонь до неба. Все згоріло. Все. Для чого спалили? Чомусь Пришерхлими губами запитав Олег, Який дурень? Злочин? Як би дурень. А для того, щоб не було пам'яті. Бо були от такі відчайні, за ковток свободи могли піти серцем на список. Щоб діти виростали покірними, свого не пам'ятали. Слави і волі своєї спалили нашу історію голіми. Перевертню плодимо. А які архіви, бібліотека, Євангелії старовинні, книжки всілякі давні? Я сам колись не розумів. Стрибав довкола того вогню. Слова шепінням вилітали крізь зуби. Може, мені й ноги за отой гріх. Він раптом підвів угору зведене судомою обличчя, очі його блищали холеричним блиском. «Добре, скажу тобі, тільки ти нікому, не тебе. Як палили бібліотеку і архів, я взяв одну книжку, одруки написану, товстенну, от таку», – показав пальцями. «Оце все, що тобі розказую з неї, там не тільки про гайдамаків. От Хмельниччини починалося. Чотирма монахами писано, а переписав один». Ну, те давніше коротко списано, а про гайдамаків широко, у повні, сам Квач писав. Та тим давнім я мало інтересувався. Олег відчув непереборне хвилювання, в горлі його пересохло, серце стукотіло. Який він, той літопис? Звід літописний. Палітурка Дубова з Євангелія. Голотно прошліхтоване в борошні Шістдесят на шістдесят Що шістдесят, не зрозумів Олег Шістдесят сантиметрів на шістдесят, сам міряв Чорнило, чорно-коричневе Збубок, збубовив бубок, тоді таким писали І гарячково, з у голосі Іде? де, де він? Ну, це теж ціла історія Бачиш, самі історії я довго не міг вчитати. Писано по-нашому, а літери якісь не такі, і деякі слова. Показав вчителеві в школі. Тільки сказав, що книжка не моя, а дядька-шматка. Жив по сусідству, боявся, що вчитель забере. Мовляв, дяк, дає тільки почитати, оце приніс таємно. Вчитель довго вартав, а тоді попросив, щоб я переписував йому в зошити. По 15 копійок за зошит дав з десяток шкільних зошитів у кліточку, і щоб я переписував, як є, а не по-своєму, тобто, щоб нічого не міняв, не перекладав. А далі я переписав кілька зошитів, не пам'ятаю скільки, дав він по 15 копійок. Останній зошит лишився в мене. Чому? – похопився Олег. Забрали вчителя, казали, за СВУ. А літопис, літопис. А рячкував Зайченко. Подожди, закурю. Чорний сидів на землі над розкопом. Олег стояв навпроти, обоє важко дихали. Якби хтось побачив їх у ту мить, вирішив би, що віднайшли скарб. Чорний був би з кашкета вітер йовдив буйну сиву чуприну над зітрілим чолом. Був мене. А тоді я поступив у училище військове артилерійське. Я не своєю волею попав у МГБ, а чиєю. Склалося так. Скінчив училище, саме почалася Фінська, і мене туди. Стояли в Ленінграді пушки осадні, виготовлені ще до першої імперіалістичної на заводах Дора у Франції. 400-й калібр, свиня-поросна в дуло пролізе. Наші не могли пробити лінію Менергейма, і їх туди потягли. «Шістнадцять тягачів волокло кожну. Велика армада з усіма. Щоб розпочати з неї стрільбу, треба сутки. Вкопати, встановити, снаряди по вузькоколіці подавати».